și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evangelia Lumina Vieții. Iubiti ascultători, avem bucuria și plăcerea să vă aducem astăzi lecția numărul 141 din serialul nostru de programe. Așa după cum este deja bine cunoscut, ne ocupăm cu studierea Noului Testament și ne aflăm acum în Evanghelia după Matei, la capitolul 16. Înainte însă de prezentarea lecțiunii de astăzi, vom încheia relatarea dramei care s-a consumat într-un salon de petreceri din lumea bogată. Să-l ascultăm! În episodul lecțiunei trecute, în familia aceea săracă, dar credincioasă, care locuia la mansardă, care trecuse prin împrejurări atât de critice față de care însă Dumnezeu și-a manifestat grija lui deosebită chiar în seara aceea. Să ne întoarcem acum puțin înapoi, la etajul 1, unde avea loc balul, să vedem cum stau lucrurile pe acolo. A doua zi, după bal, Eliza, fata cea mai mare care balgiocorea atât de mult pe perișoara ei care i -i dăduse Biblia, se plângea de dureri de cap și de oboseală în toate oasele. La început nimeni n-a luat în seamă aceste tânguieli. Starea ei era socotită ca ceva trecător și ca o urmare firească a dansului din noaptea trecută. Dar chiar în ziua următoare, boala se înrăutățea văzând cu ochii și în curând s-au arătat semne care pricinuiau îngrijorare. Înfierbântată de dans, Eliza, neprevăzătoare, a stat în noaptea aceea într-un curent de aer rece și de aici s-a ales cu pneumonie. Au chemat îndată pe cei mai buni doctori din oraș, dar cu toată îngrijirea, boala se tot înrăutățea. Sărmana Dorina, surioara ei mai mică, cuprinsă de teamă și durere, nu se depărta de patul surorii ei și făcea tot ce îi stătea în putință pentru a face pe bolnavă să fie cu voie bună. Aceasta a mers în cele din zile, dar mai târziu toată serința ei a fost deprisos. Nefericita mamă nu mai știa cum să-și mai mângâie fata bolnavă. Ca să alunge neliniștea bolnavei, a cumpărat tot ce se gândea că ar putea să-i facă plăcere, dar totul a fost în zadar. Nimic nu putea să micșoreze groaza din inima ei. Ah, ce poate da omul ca răscumpărare pentru sufletul său, scrie scriptura. Doamna Floru, copleșită de durere, se închise în camera ei, plângându-și nenorocirea pe care o vedea venind. Așa treceau zilele întunecoase, amestecate cu teamă și nădejde, până când fața gânditoare a medicului a nimicit ultima scânteiere de speranță. Lacrimile celor din jur vesteau copilului moartea, care nu se putea înlătura. Dezi, era întipărită pe fața ei palidă. Ah, dacă ar fi putut să dobândească în această clipă pacea, bucuria și fericirea copilului de sus din mansardă, Negreșit că și-ar fi dat toată averea cu bucurie și-ar fi luat loc în odaia rece și în culcușul lui sărăcăcios. Într-o dimineață, Dorina urmărea cu gingășie și cu grijă privirile neliniștite ale surorii bolnave, când privirea i s-a oprit la o carte frumos legată, așezată pe cel din urmă loc de pe raftul din cărți. Era Biblia, darul Emiliei, verișoara lor, față de care Eliza, Arătase atâta bagiocură. Deodată un nou gând i-a venit în minte lui Dorina și s-a ridicat de pe scaun. Pentru că mama ei tocmai intra în cameră în acea clipă, i-a cuvintele. Mamă, n-am putea să rugăm păverișoara Emilia să vină pe la noi? Cred că ar putea să fie de vreun folos Elizei. Eliza a auzit și a înțeles aceste cuvinte. S-a ridicat puțin strigând cu glas pătrânzător. Nu, nu, nu vreau să o văd! Ziua următoare a fost cea din urmă. Poate de 20 de ori Emilia a intrat în locuința aceea ca să afle despre starea fetei care era pe moarte. Nădăjduia într-una că poate, poate îi se va îngădui să o revadă pe verișoara ei și că va putea să-i vorbească. Dar nici din partea bolnavei, nici din partea celor din jurul ei, nimeni N-a arătat această dorință. În primele zile ale bolii, a îndrăznit să scrie Elizei câteva rânduri. Dar bolnava, după ce a citit cele scrise, a avut totul scrisoare în mâini foarte necăjită, că cineva cu să se vorbească despre starea sufletului ei. Așa că orice încercare a fost zadarnică, și orice osteneală de prisos. Astăzi, când a venit iarăși, a găsit ușa de la camera bolnavei pe jumătate deschisă. A intrat cu curaj și fără să fie anunțată. Și fiindcă toți erau copleșiți de durere și slăiți de putere, nimeni nu i-a mai oprit calea. Eliza zăcea într-un fel de amorțire. Mama era în camera ei, certându-se cu soarta ei. Dorina a făcut semverișoarei să-i alug lângă patul bolnavei. Deodată Eliza a deschis ochii mari și spunea gemând. Ah, mor! Simt că mor!" A urmat. O tăcere adâncă. După aceea a spus, Ah, ce îngrozitor lucru este să mori, îngrozitor! Privește la Domnul Iisus, a spus Emilia pe un ton care arăta multă milă și iubire. El singur poate să-ți ajute în această oră solemnă. Ochii celei ce murea se plimbau neliniștiți prin cameră, și s-au îndreptat deodată spre Emilia. Nu, nu!" strigă ea cu un ton amar. Bine, fetițo, bine, verișoară, dar Biblia spune că... Nu, nu, nu vorbi de această carte!" Dragă verișoară, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și este bogată în mângâieri." Da, ofi, dar nu pentru mine!" Nu, nu pentru mine!" Dar de ce nu pentru tine? Pentru că am disprețuit-o. Bine, verișoară, dar sângele lui Isus Hristos curățește de orice păcat. Nu, nu, Oh, este prea târziu. Ba nu, verișoară, este har chiar azi și în ceasul acesta. Privește verișoara mea dragă la Domnul Isus, Eliza dragă, Privește la el, strigă spre el. El vrea să te mântuiască și să-ți toate păcatele El a murit pe cruce pentru păcătoși Crede în el, verișoară dragă, și vei fi mântuită Nu, nu, nu mai pot Este prea târziu Nu, nu mai vreau să aud nimic despre asta Du-te, du-te și lasă-mă, lasă-mă în pace În timp ce a scotea aceste cuvinte Groaza deznădejdii, i s-a așezat pe față Dându-i o înfățișare înfricoșătoare Emilia a părăsit odaia, foarte întristată. Puțin timp după aceea, bolnava și-a pierdut cunoștința și nu s-a mai deșteptat. De atunci mama nu mai vorbea despre copila ei care îi ocupase odată cel din teloc loc în inimă. Dorina nu putea să rostească numele Lizei, pentru că frica ei de moarte rămăsese în suflet ca un tablou groaznic, care arăta sfârșitul unei vieți închinate acestei lumi și plăcerilor ei. Acum mă îndrept către voi, tinerii mei, cu cine semănați? Iubiți lucrurile trecătoare și deșarte ale acestei lumi, la fel ca bogata, dar nefericită de Eliza? Sau umblați după lucrurile cerești, ca săracul, dar fericitul Pavel? O, de n-ar și n-ar disprețui nimeni dintre voi Biblia, cartea care cuprinde cea mai mare avuție din lume și despre al cărei preț ne-a vorbit pe de o parte nevoia și boala acelei familii sărace, dar fericite, iar pe de altă parte patul de moarte al Elizei. Sunteți bogați? Nu vă puneți speranța în niște bogății nesigure? Pofta lumii trece. Sunteți săraci? Aduceți-vă aminte că cine are pe Domnul Isus este bogat chiar în cea mai mare sărăcie. cine îl are pe El, are bogăție de pace în această viață, bogăție de mângâiere când moare și bogăție de bucurii și glorie în cer. O, Domnul nostru bun, ajută-ne, te rugăm, să luăm aminte la cât de trecători suntem, să nu ne mai lăsăm înșelați, de nimic din lucrurile acestea trecătoare Și să ne trăim numele de al lui Hristos, Privind la lucrurile de sus Spre slava ta și fericirea noastră veșnică Amin Dacă vrei să moștenești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 Până aproape trecut Cu viața ta ce-ai făcut Prin tine ce-o să rămână Ești doar un pom de țărână Sufletul e tot ce ai Oare cui vrei să predai Aur, argint și bala, Nu te-ori scăpa de la moarte Timpul aproape trecut a face făcut? peporine ce o să rămân ești doar un punc de sărântăm. Sufletul este tot ceva, cui ve să-l predam. Iubita ascultător mesajul este cât se poate de solemn, Și poate pentru mulți dintre noi ar putea să fie ultimul. Vom lua aminte la el. Ne aflăm acum cu ocazia lecțiunii noastre numărul 141 în Evanghelia după Matei la capitolul 16 de unde vom citi versetul 7 însoțit de explicația care îl urmează și pe urmă vom merge în continuare către celelalte versete. Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus încearcă să stea de vorbă din nou cu farisei și saducheii, aceștia se împotrivesc după cum le era firea, el îi lasă și pleacă împreună cu cenicii de cealaltă parte... Pe drum, Domnul Isus le dă în grijă să se ferească de aluatul fariseilor. Reacția care s-a petrecut în inima ucenicilor cu privire la acest îndemn, o citim în versetul 7 și anume. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Cu privire la reacția aceasta, ne dăm seama cât de departe erau gândurile ucenicilor față de gândurile Domnului Isus. El vorbea despre împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu, iar ei înțelegeau că e vorba despre așezarea împărăției pământești a lui Israel, după cum vedem și la Luca 24 cu 21. El vorbea despre luptele duhovnicești și despre armele duhovnicești ale sufletului credincios, iar ei credeau că este vorba de lupte și săbii pământești, după cum se vede tot la Luca, la capitolul 22, versetele 36-38. El vorbea despre pâinea adevărului, iar ei au înțeles că-i vorba despre carne și sânge material, cum se vede la Ioan 6, cu 63. Și era natural ca ei să gândească altfel decât domnul și învățătorul lor, pentru că ei erau de jos, iar el era de sus. Ei erau firești, iar el era duhovnicesc. Ei erau din lumea aceasta, pe când el nu era de aici. Omul firesc nu poate să gândească duhovnicește. Și nu poate să înțeleagă tainele Duhului. Așa se vede și la 1 Corinteni 2, cu 14. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ce cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Citatul acesta este luat din Isaia 55, versetele 8 și 9. Ținta lucrării lui Dumnezeu cu privire la om este să-l facă după chipul său, să-l facă să gândească gândurile lui, gândurile lui Dumnezeu, să-l contopească cu el, pentru ca în tot universul să nu mai fie doi, ci unul singur și anume Dumnezeu. Adevărata libertate este în unitate în acea unitate pe care o dă dragostea, pentru că este libertatea izvorâtă din adevăr. Ca să gândești ca Domnul Isus Hristos, trebuie să ai natura Lui. Și ca să ai natura Lui, trebuie să fii născut din El, din sămânța Lui. După cum spune și misticul Talasiei Libianu, mintea se face străină de cele ale lumii atunci când își taie orice atragere față de simțire. Oricât te-ai să pricepi tainele Duhului cu o minte firească, nu vei putea. Oricât te-ai zdrobi să-ți armonizezi gândurile tale firești cu gândurile lui Dumnezeu, cu adevărul său duhovnicești, zadarnică îți va fi ostenela. Numai mintea acea nouă a omului nou poate pricepe voia lui Dumnezeu și chiar și această minte trebuie să se înnoiască zilnic, așa după cum citim la Roman 12 cu versetul 2. În versetul următor, la versetul 8, citim despre amărăcinea Domnului Isus cu privire la starea ucenicilor săi. Isus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, Puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Numai credința te ridică! din mediul celor firești în mediul celor duhovnicești. Numai prin credință poți ajunge la înnoirea minții și a inimii care poate pricepe gândul și voia lui Dumnezeu. Credința este puterea care te aruncă dincolo de pământ, în sferele cerești, în lumea realităților duhovnicești și veșnice. Puțin credincioșilor, spune Domnul Iisus ucenicilor, pentru ce vă gândiți când ați luat pâini? Lipsa credinței te face rob celor văzute, te ține rob formelor și te leagă de oameni și de lucrările și spusele lor. Ucenicii se gândeau la pâini, în timp ce Domnul vorbea despre lucrurile înalte ale Duhului. Cum ție credința, așa ție și gândirea. Și după cum se gândirea, așa ți și umblarea. Credința care nu poate merge decât prin vedere, credința care își ia ca toiac de sprijin lucrurile lumii acestea văzute, n-a trecut încă hotarul Vechiului Testament al legii date prin Moise, care avea ca obiect materia ca să poată înțelege anumite lucruri ale Duhului. Printr-o asemenea credință, nu se poate scurge harul lui Dumnezeu către omul cel căzut. Cine are urechi, să audă. Credința care nu poate trece hotarul celor văzute, nu-ți dă viața Domnului Isus Hristos cel nevăzut, nu te poate înduhovnici și nu-ți va cobori niciodată în suflet bucuria, nădejdea și dragostea, ci credința aceasta în cele văzute, te face să trăiești o viață întunecată, tristă și searbără, ceea ce este o viață moartă. Credința susținută numai de materie nu poate naște din nou pe nimeni. Numai credința vie este credința Domnului Isus Hristos, cum citim în Apocalipsa 14 cu 12. Aceasta este credința care naște, viața naște viață. Ucenicii erau credincioși, dar puțin. însă aveau dorința de a ajunge la adevărata credință și au ajuns. Cine dorește să ajungă cu adevărat credincios, va ajunge hotărât. Harul lui Dumnezeu transformă scânteia dorinței într-o flacără a credinței, care va cuprinde toată ființa și apoi se va întinde mai departe și la alte suflete. Cine însă rămâne numai la cele văzute și se mulțumește numai cu ele, acela este un om mort duhovnicește, chiar dacă este foarte religios. Este o mare, o foarte mare deosebire între a fi religios și a fi credincios. Credinciosul se cunoaște prin aceea că este duhovnicesc și nu se oprește la lucrurile văzute la cele din afară. În versetele următoare, versetele 9 și 10, pe care le vom citi împreună, scrie în felul următor. Vedem, de fapt, aici, pe Domnul Iisus continuându-și vorbirea către ucenici, căutând să-i facă să înțeleagă cele ce spune el. Versetul spune așa. Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici, deci, cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșuri ați ridicat? Iubiți ascultători, lipsa credinței îi făcea pe ucenici nepricepuți și uituci. Păi, cum ar putea firea pământească și necredincioasă a omului să înțeleagă lucrurile Duhului lui Dumnezeu? Și cum ar putea ea să-și aducă aminte de minunile lui, ea care este o fire păcătoasă? Necredința încuie toate porțile înțelegerii duhovnicești și șterge toate amintirile lucrării lui Dumnezeu. Nimic nu îmbolnăvește mai mult memoria, la fel ca necredința, și nimic nu vindecă și nu o limpezește mai mult decât credința. Credința este unealta cu care lucrează și omul și Dumnezeu, spre mântuire. Credința este firul care leagă cele două părți și prin care se pot uni una cu cealaltă. Prin credință, omul poate vorbi cu Dumnezeu și Dumnezeu poate vorbi cu omul. Prin credință, toate harurile vin în inima omului. Credința îl face priceput, credința îl face pe om puternic, Credința întărește omului memoria, credința îl face pe om iubitor, răbdător și plin de pace, credința îl îndumnezește pe om. Ucenicii au ieșit de pe terenul credinței și de aceea au uitat așa de repede minunea repetată a Domnului Iisus Hristos cu mulțirea pâinilor. Dar haide să nu judecăm pe ei, ci să privim la noi. Ori de câte ori ieșim de pe terenul credinței, ni se întunecă mintea cea nouă, mintea duhovnicească și atât minunile mari cât și cele mici din viața noastră sau din viața altora le uităm. La nimic nu ajută cunoștința și experiența duhovnicească de ani de zile cu Domnul și cu credincioșii săi atunci când părăsim terenul credinței. După cum întunericul gros acoperă și munții și văile, și lucrările mari și pe cele mici, și oamenii și animalele, încât nu mai vezi nimic, tot așa este și când părăsești credința. Nu mai vezi nimic, nu mai deosebești nimic, nu mai știi nimic, duhovnicește. Cine umblă prin vedere, se tâmpește din punct de vedere duhovnicesc. La fel și cel care se lasă robit de lucrurile pământești. Credința este lumina care ne arată lucrurile așa cum sunt ele, binele ca bine și răul ca rău. Prin credință suntem sfințiți și luminați în toate privințele. Prin credință suntem plăcuți lui Dumnezeu după cum scrie în cuvânt și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Citatul acesta se află scris în Cartea către Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. În versetul următor, în versetul 11 de la capitolul 16 din Matei, Domnul Iisus își continuă încercarea de a face pe încenici să înțeleagă. Și el le spune așa. Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Așa cum mama își veghează cu deosebită grijă copilul și îl învață cu dragoste răbdătoare toate lucrurile pentru viață și mai ales îl învață cum să se păzească de toate primejdiile, tot așa Domnul Iisus, plin de dragoste duioasă față de ucenicii lui, îi învață cum să trăiască viața cerului aici pe pământ și cum să se păzească de toate primejdiile și cursele de, din călătoria pe pământ. Îi învață cum să deosebească răul de bine, cum să despartă adevărul de minciună și apoi cum să se lupte cu toate împotrivirile păcatului. Căci cum ar fi știut ei să se păzească de tot ce este rău, dacă n-ar fi cunoscut mai întâi răul? De aceea este necesar ca și noi, care ne-am hotărât de bunăvoie să urmăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Hristos, să învățăm de la El de cine trebuie să ne păzim și cum trebuie să ne păzim. Haideți să vedem o listă de lucruri de care trebuie să ne păzim. V-am spus, deci, să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor, să vă păziți de prorocii mincinoși, să vă păziți de Hristoșii mincinoși, să vă păziți de dezbinări, să vă păziți de lucrurile jertvite idolilor, să vă păziți de lăcomie de bani, să vă păziți de curvie, să vă păziți de oameni. Să vă păziți de lucrătorii cei răi, să vă păziți de cărturari cărora le place să li se facă plecăciuni, să vă păziți de poftele firești, să vă păziți de orice se pare rău. Citatele acestea sunt luate din Scriptură, dacă vreți, luați-vă un creion și o hârtie și notați-vă, vă voi spune imediat locurile unde se află și le veți încadra pe fiecare corespunzător, și anume, Matei 715 Matei 24 cu 24, Roman 16 cu 17, Faptele Apostolilor 15 cu 29, Luca 12-15, 1 Tesaloniceni 4-3, Matei 10-17, Filipeni 3-21, Luca 24-6, 1 Petru 2-11, 1 Tesaloniceni 5-22. Ultima învățătură pe care a dat-o Domnul Iisus ucenicilor săi a fost aceasta Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit Matei 28, 20. Ca să păzești bine, trebuie mai întâi să înveți bine ceea ce ai de păzit Pentru că este pericol să păzești ceea ce nu a poruncit El, Domnul Și să nimicești tocmai ceea ce trebuie păzit Să fim foarte atenți la acest pericol numai în lumina Domnului și a cuvântului său pot deosebi lucrurile, păzind ceea ce trebuie să păzesc și aruncând ceea ce trebuie să arunc, păzind adevărul și aruncând minciuna. Numai în lumina Domnului pot deosebi ceea ce vine de sus și ceea ce vine de jos. Multe sunt primejdiile care pândesc viața celui neprihănit, dar Domnul îl scapă din toate, pentru că mai înainte de a se păzi el, este de fapt păzit de puterea Harului minunat al lui Dumnezeu Așa după cum citim la 1 Petru 1 cu 5 Iubiți ascultători Încheiem aici programul Numărul 141 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Haideți acum, ca în minutele care ne-au mai rămas, să vedem cum priveau sfinții noștri părinții ai bisericii plăcerile lumii. Astăzi vom cita doi, și anume, Sfântul Nil Sinaitul sau Ascetul. Acesta s-a născut dintr-o familie de neam ales din Constantinopol în secolul al IV-lea. Pe timpul împăratului Teodosie deținea în alta slujbă de prefect al capitalei. El treia într-o căsătorie fericită, având un fiu și o fică. Din dragoste de Dumnezeu a părăsit această fericită viață și s-a retras cu fiul său Teodul în Sinai, în vreme ce soția și fica sa s-au retras în pustia Egiptului. Cea mai de seamă opera sa este Cuvântul Ascetic și apoi o colecție de 1061 de scrisori. Iată o cugetare a sa. Să nu te îndulcească veseliile pământești care sunt vremelnice... Căci acestea sunt undița care ademenește și prinde sufletul ca pe un pește Nu poți ajunge în lună decât luptându-te cu atracția pământului și învingându o Nu poți ajunge în cer decât luptându-te cu atracția plăcerilor lume și învingându-le prin puterea sângelui lui Isus. Așa să ne ajuți, Doamne! Amin!